Ela tentou, amou, não valorizou, ela cansou Ela tentou, amou, não valorizou, ela cansou só, só, só, só que agora o ex tá atrás, mas hoje tem baile do Guga Se prepara, tá? Que ela vai a unha tá pronta, maquiagem tá pronta, a marquinha tá pronta, chegou a hora da vingança bararam, bararam, bararam. Não perde a linha não, ó o que ela tá fazendo no bailão Só senta, só senta, só sentadão Senta, sentadão, só sentadão Senta, senta, sentadão, só sentadão senta, senta, Senta, sentadão, só sentadão, senta senta sentadão, só sentadão. A unha tá pronta, maquiagem tá pronta, a marquinha tá pronta, chegou a hora da vingança. Só senta, só senta, só sentadão. Centa sentadão, só sentadão, senta senta sentadão, só sentadão. Senta, sentadão, só sentadão Senta, senta, sentadão, só sentadão Segura o coração, nem de tem depressão não Segura ela Ela tentou, amou, não valorizou Ela cansou. Bararam, bararam, bararam, bararam, bararam, bararam. Ela tentou, amou, não valorizou. Ela cansou. Só que agora o está atrás. Mas hoje tem baile do Guga. Se prepara, tá? Que ela vai. A unha. Tá pronta, maquiagem tá pronta, a marquinha tá pronta, chegou a hora da Vingança balaram, balaram, balaram. não perde a linha não o que ela tá fazendo no bailão só sent só sent só sentadão senta sentadão só sentaão senta sentadão só sentão senta sentadão só sentaão senta senta sentadão só sentadão senta, senta, unha tá pronta maquiagem tá pronta, a marquinha tá pronta chegou a hora da vingança barê -dão, barê -dão, barê. só só só sentão sentaddão só sent tão senta só sentão senta sentaddão só senta tão senta senta sentaddão só sentdão segura o coração É depressão não. Segura. Pararam, param,